Torbjörn Nilsson driver in i trappområdet och skjuter. I mål! I mål! I mål. Mycket bra. du. <laughs> ja, det kändes lång väg. <laughs> Torbjörn Nilsson. 2-0 till Göteborg. Och nu frågar vi så so, när du det Så det var Joao Motegas a version av Snart Skinne på Sideron, en blivande hit på den klarblå himlen. Ja, speciellt i Portugal. Skål Olsson ja. skål, ja, skål. och Skål jag för får prata om Falkenberg som håller på Halmstad. Jag har inte mycket av det. Jag snackar jag bilar inte. Så är det. Ja, så Håkan erkänner att han vet lika mycket om Falkenberg som vi gör. Och... Exakt. Men det vi vet. Vet du vem som hade samma nummer som Hjalmar? – I Falkenberg? – Nej, väl. I, ja, Johan one Cruyff. Exakt. Ja, och så är det om Jalmar. Ja, det är Islands svar på en defensiv Johan Cruyff. Exakt. En totalfotbollens eh fader. Ja, det är en poäng som vi faktiskt hade missat eh, fullständigt förra veckan när vi eh, ja. För skit skiter från Stockholm förresten för att vi hyllade Jalmar. Gick vi rätt? Ja, ja, ja, visst, absolut. Jag fick det från eh, ifrån norr. Att eh, vi sitter där och pratar väl om Hjalmar som man... Ögisarölen? Nej, lovigt som fan. Men eh, från Bollebygd <skratt> från begynnelsen och upplyttat till Stockholm, då har man inte den här känslan för Jalmars betydelse. Att man den som vi de Nä, år, det är i Öresög då man Ja, det har försvann gravt på vägen ja. i alla fall. Definitivt. Ja, vi ser om man lyssnar på detta då. Vi ser om man eh, lägger av och lyssnar på detta då. Har gett honom den ja, det var jättebra om de här kängorna. Ja, det vet jag inte, men jag tyckte fan kastar skit på järn. Man gör man ju inte helt ostraffad som Hollebygds eh, utflyttad Stockholmare i alla fall. Det känns utvägsamt. Nej, Hollebygd. Håll Ja, eller bygden som ingen bollar med, eller bara tvånggift får eller det? Ja, ja. bygden som Gud glömde. Mm. och du kört vid det bollkollen? Nej. Nej. Håkan hade ingenting att tillägga. Där Nej, Håkan vägrar bidrag så här långt. Ett kort och galt svar. Hamstads chanser i superrättan, kort och galt. Ja, dålig koll på det också. Om du skulle hänga ni kvar? Eller gör ni en äh, Mjällby slash äh, Trelleborg? Ingen aning. Ja det är ju... Äh... Mm. Hur fan kommer man in hit egentligen? Ja, vet du, hur fan kommer du ner till Bastö? Mm. Ja, giss själv. Ja. ja vi, nej, vi, vi, vi, får, vi får droppa åkaren. Han, han, han vägrar bidra. Vi återgår till Falkenberg som vi inte vet något om. Sånt Gustav Nilsson. Mm, Araba är kvar. Ja, det undrade ju Thoreen om. Eh, men han är kvar. Ja. Målvakten är kvar. Eh, Annars kvar. är det jag tänker mest på facken med, det är ju vind. Ja, det blåser. Vind, vind, vind. Blåser som fan. Eh, den gången jag var nere, det var ju kuppmatchen för ett eh, antal år sedan. Det kommer för mig. det började regna i typ tredje minuten och regnade till 91. Ja, som en aprildag, fast det var ju i Ja, lite grann Hallandsborås. Ja, det kan man säga. Det var är... bara skit just nu. Ja, men lite så. Vi jobbar, vi jobbar den vägen. Vi är vi spända i förpremiären. helt ja, äntligen. Vi har en förlust därifrån från förra året. Som tar revansch på och en ganska risig match för två år sedan där också som vi dock lyckades vinna med 2-1. Och nu står vi här med äh, en backlinje som vi inte vet hur den ser ut. Nej, jag tror det är ju inte med i alla fall. Nej, vi har tydligen äh, lånat in Lillebror Bonno också. bror Är det storebror? Ja. Ja. Det det var snabbt inlånat. ja jag, jag är på särvat men... nu men det, jag skiter i det. Men varför då? Ja, vi har väl inte så mycket annat att kasta in. Nej, det är med rykte om att Bovikland från Nordköping så är på väg in på en utlåning också. Vet inte om det ligger någon sanning i det eller inte, men han spelade väl två matcher eller något förra året i så är det ett guldvinnande Peking. Men Men ändå vad fan? Det borde ju ha någonting i alla fall som kan komma upp och underifrån kan jag Åh, kan vi inte, Får vi ta ett beslut? Ska vi låna in en massa halvdana jävla spelare från och när fjärrande i Sverige? Eller ska vi se om det kommer någonting från akademin? annars Vi får ju skita i akademin om vi inte kan plocka något därifrån. Den kostar ju på. Ja, det är, klart det, det är klart det kostar på. Ska så då får vi plocka upp saker, annars så kan vi ju lika gärna montera ner Akademin. Ja. Det är nu, nu är vi för fan och harpar, vi pratar ju ändå allsvenska, då kan mm. vi inte plocka reservlågsspelare. Och så en Albonos från ett Otvida Berg som tog 4 poäng på 30 matcher var året. Släppte tusen mål. Men vad fan? Varför? Nej, gör om gör rätt. Ja. Flytta ner... någon annan som mitt vagg. Hur, hur länge är Tom borta då? Ja... Fråga Tom. Fråga Åkan. Nej. Jag passar på den. Håkan, passa den bollen vidare också. Ja. Skål. Skål. Ja, skål, den kan jag vara med. Ja, men Det var kul, den fick vi in eh, Håkan i samtal. Mm. Veckans öl för övrigt, det är ju eh, Ocean Glenn 5 då. Jag kör ju... Eh, Primator, om man uttalar det så. Ja, det beror den tjeckiska ölen som jag hittade idag på Systemet. 7,90. Det kan vara en sån öl, jag vet inte faktiskt om det är det. Nej, den var lite dyrare än den där tror jag ja, faktiskt. Ah. Annars gick jag loss som vanligt på Insign. Insign gick jag loss på annars. Ja, den är nu inte ens god. Den är fantastisk fantastiskt. Jag har inte bara förstått det där. Nej, just den har jag förstått faktiskt. Nej. Vad har du att säga om det? en gammal klassiker. Ja, men det funkar ju trots allt. Ja. Bingo så är det nog kött. Ja, absolut. Men det är ju ändå en bärs som äh, talar om lite, men du uh, är Erikspers äh, talar ju mest om att han är snål. Du, du gör här, här, här kan kosta 40, men du har ingen aning. <laughs> Nej, det är ju så Jag har gått förbi den och tänkte jag. Äh, det är ju typ en Ja, men, men inte jag, jag har gått förbi den på bolags sätt jag men om de ger bort bärsen är bra i den då, och så går vi vidare. Det är därför jag sitter med en nummer fem från Ocean. Ja, men är då, när närproducerat är närproducerat, det också. Jag tittar ju på den du brukar ha med dig, men det måste finnas många såter. Var det bara en sail sånt? Nej, ja, du har ju en bort och du lager. har ju... Lager, vad, vad är den heter den det heter? Hoppy någonting. Hoppy någonting? Hopp i säng med åka, heter det. Ja, den är välkommen. <laughs> ja, det är den. Men den är lite gratis. Eh, nej, men det, det, det är ju ett ocean så som, som går åt. De har ju de har väl några till. Nej, men du har ju några andra. Fast oppigård! Är... Oppigården opp, opp, oppigård. är det. Ja, Goldenale. Ja. Mm, den är ju hittar... fantastisk. Ja, men Goldenale är hittar bara någon lager ja, det har de också. Det, det finns ett gör ja. Det finns en dubbelt, det finns en dubbel turbo också på eh, nästan 9 om man ja, eh, om man är på din humör, ja, det humöret. Ja. Om man tycker att det är jobbigt att vara uppe för lägga efter bollerbomb på så är det ett jättebra alternativ faktiskt. Eh, för att ja Öre, fotboll och basket är ju som sagt Det vi tycker är ah, ah, roligast Men Har äh... vi avhandlat Falkenberg? Jag ser inte och tänker på Halländska Ö <laughs> Vi leder över på Halländska Ja, ja. Falkenberg, jag skickade ju dessutom Ur allsvenskan redan förra veckan. Nej, det har inte jag gjort Och jag har inte fått den här reaktionen För att jag skickade ut Halmarby Nej, och det, det är ju det som gör oss lite oroliga för är det någon som Nej. lyssnar på vår podd eller inte? Nej, inte någon som inte känner skulle jag tippa på. Nej. Men jag har ju sagt att den gången när vi får en like på Facebook med för någon vi inte känner, ja. då kan vi ju packa ihop det här och vara nöjda. Då kan vi börja sälja reklam. Ja, exakt. Ja. Vi hoppar lite igen på Stalin och Jonas är att de ska kringa in oss hos, eh, Volvo. Ja, nej, det är inte Daniel är ju, ju en precis. Ja, han jobbar ja. inte de på det viset. Nej, nej. Han inte gärna på en motinitiativ. På det viset. Det ska ju vara kollektivt. Ja, och ja visst. Vi ska... Det är bättre att många vi, Det är bättre vi, att Jo, men det är bättre att många mår dåligt än att vi tre år. Vi ska sitta förbi det pers i den här bossningen, tycker man. Ja. Rusta. Vad ja. ja, var vi med oss i om Falkenberg, förutom eh, att. Eh... Förutom att vi inte kan ordna någon alldeles sköv. Vad för fel, Ja, nu, nu vågnar du hälsostokillen till. Det finns ju då, har vi något fint. Ja, men ä, även. – Hur är det med Sofia Roe? – Jag vet inte vem som ägde men det var ju alldeles från början. – Ja, för det, det är ju faktiskt en superettaröl också. – ja, Prismässigt, ja. – Prismässigt ja, är det ju 2.2. – Men alltså om nu det kommer för er i superetten. hur känns det? Det tror jag många skulle uppfattas som rätt tufft Då är det trea i... Och, och Falkenberg hänger kvar. De är, det är ju, den, den svängen fick du redan förra året, den kan ju ja. inte ha varit rolig heller. Nej. Mm. En sak är ju att man åker ut men att Falkenberg hänger kvar. det Stefan Roderbog, 87 år gammal, spelar ju för övrigt fortfarande kvar. Han gör väl sina 8, 9, 10 mål nästa år också. Mm. lite jan imponerande kille tycker jag. Är en spelare som man måste uppskatta. Jag tycker kul i en det imponerande. Ja, det är väldigt imponerande. Jag tyckte man var jävligt gött be munten också när man har varit där som oskådare. Alla de som jobbar, det är unga, unga och gamla, alla, alla som bor i stan står ju någonstans upp på sitt lag på ett som jag tycker stort sett, De har ju Division 3 Arena och... Men det blir väl lite också så att nu är de här. Eh, det kan ta slut nästa säsong och sen kanske inte mm. alldeles mer kommer det igen. Det gäller att ta vara på tiden. Ja men de verkar ju verkligen ja. älskar det. Det är ju som, det är lite som när Sverige går till VM. Då gäller det ju fan att vara på tornen för vi vet inte hur många år gå till nästa gång. Det kan ju ta eh, 24 år vem gick för spelar jag? Ja, och det är ju faktiskt så att det händer ju ofta än att Falkenberg har alltså ja, Exakt. sagt. Är väl det för alla svenska håller samt ett extra litet landslag de håller på också. Ja, men ja, okej. Okay. Ja, du håller ju alltid på över England då. Men så Ah, vilket inte... fan. Man. Ja, kanske lite. Ja. Det beror på... Håller man på England som andra, då måste man ju förvanskas fast i tredje lagen. <laughs> <håll> <håll> Nej, annars åker man på straffar mot ja. Tyskland. i är eller en eller någon annan skit. Det är, där, det är därför Vi ja, håller på Tyskland. <håll> <håll> ja, det är det. Nej, men det är väl är en EM. EM VM. Det är, ju, det är ju nästan. Jag till en någon jävla hobby. Nej, det är rätt mycket roligare med fotboll i ligorna, tycker jag. Mm. Eh, Primato 7,90 eh, ser ju typ vara någon favorit. Det höll eh, eh, inte för förväntningar om man säger så. Nej, nej men för, Det stod det, det, upp för priset i alla fall. Den är en jägemeister ja, ja, en jägemeister med två dubbelgrä. I tärnskämt, ops. Nej, men vi gör så att vi... vi här Ja, och så tar vi en sittning i bastun. Möjligen en rakning. Och så återkommer vi Men en så. Yes. Får jag klippa ihop detta på ett snyggt sätt. Ja. ja det ah, så. Skor. Tillbaks efter ytterligare en sittning. Har vi har gjort att läxan har gått vidare till SHM. Skål på den. Ja, det är bara gratulera läxan. Skål. Men du håller ju på dem så mm. grattis till dig och ja, Stalin och Brage och Lille och de andra som jag känner som ja. håller på läxan. Det, det är fortfarande puckus så jag är lite alls svårt att engagera ja. mig. Vi, vi... Ja, det är ändå roligt, du, du är ett folkligt låg. De spelar ju, kommer ändå spela 52 hemmamatcher i SHL mm. nästa år. Vi kollar upp på hockey-åkern då? Ja, gärna läxan. Men det är ju lite tyffla förening. Det är konkurs och det är, ja, jag gillar inte det. Det är delar av Stalins uppfattning. Även om man håller på att läxan. som man ska ju sköta pengarna också. Ja, ni tycker likadant helt enkelt att skit i finansen utan bara <laughs> så Det är så, ja. fast vet det viktiga är att ingen var. Ja. typ, Jo, ja. exakt. Ja. Ja. Vi tar väl en skoltiller från ja, Erik. Så 790 primator. Den. Nu när han inte får den andra sidan. Nej, ja, det är fortfarande första. Alltså det kommer att vara första. Och ja, han Och där är, och är äcklig det pyttor lite. Den var nu. I allt imme. Enkla flugor av 12. Eh själva gått över till en eh, Belhaven Twisted oh. Fistel IPA som är fantastiskt god. Och hokan har växlat upp också. Mm. Vad kör du hokan? En Samuel Adams Boston Mail. Ja, ah, eh, det är det jag får det var gå en, hem och, det var och, och var det. Alltså där mm. återgår man... vi kan gjuta. Mm. Kan... Ja, det ja, går Håkan Håka Spärs gå runt här, det är direktsändning. Mm. Du har ju fan inget att byta med du... Jag har ju en primator! <skratt> <skratt> ja, den rå Håkan är en tydlig på mig. det var alls för dåligt. det var det, lite... Nej, det inte. Det kommer inte att bli sponsor av primator i alla fall. Nej, min, jag håller i min <skratt> Belheim, Nej, världsklass. Rakt då. E om. att jag har pratat blåvett den här podden så länge. Nej, jag tänkte att vi skulle kliva över det lite nu när vi pratar om riktigt bra saker som eh, Belhaven, Twisted Thistle, Ipa, mm. Går från något riktigt bra till något annat så går vi till helt ja. Självklart. Och eh, vi skiter i Falkenberg. Fan, om vi inte slår Falkenberg. Eh, så inte Falkenberg då känns det ju då, då känns eller sen att vi skulle förlora då känns det ju skit ifrån början ja det är en tråkig start är det? Ja, men... men det är ju fortfarande 29 jag... gånger 3 på en jo, spela och... jag du... räknar ut en annan gång jag är mer negativ än dig eh, absolut men sen oh, vi möter ju dessutom vi, vi har ju vi har ju derby direkt på onsdag är detta ett derby talat. Jag vet inte, det enda, vi är ju överens som Hisingsupportrarna så jävla, eller Häckensupportrarna så mycket väl, de är så tydliga med det att hissingen är i Göteborg, och där är jag överens. Men ändå hade de inga problem att Göteborgs stad, finansierade... Det är Nej, att, det är att vi skickar kunder dit. Nej, det, är det, är det. Nej, det är ju roligt. Det är ju jätteroligt. Men menar, om, vi ser det, om vi ser det rent krast, okej, okay, vi har ju en jättestor arbetsplats där som bygger bilar naturligtvis på på Öns och Guttloden. Men men på riktigt annars Visst fan hade vi mått bra av att klippa alla förtöjningar lite över istället för att bygga du vet, fler. Du vet att jag försöker bygga upp en lyssnarskara men du har dissat bollebygd i Hisingen. Äh, Nej, bollebygd, äh, vet jag vet att de om jag dissade. Det var väl mest... Alltså äh, är, det är ju ingen kvar snart. Som... Jag, av, jag av de så. tre som lyssnar på oss så är vi snart bara en kvar. Och han bor på hissingen. Det är ju tråkigt. Nej, men eh, skämt och sidor. Varför reparera Elsbärsbrå istället för att eh, skicka ner den i havet? Om vi om jag säger så här: jag hade bytt hissingen mot Öjs eller Geiss alla dagar i veckan. Hur tänkte du? Jag har reparerat som Derby, menar du? Ja. Okej, okay. ja, för det är inte så att vi ja oh. nah, ja oh. jag vill en, oh, oh, oh, oh. antingen ensam i staden eller ö, öys eller guys ja Morato har ju redan eh, talat om och sagt det att det, uh, årets match är uh, guys och öys men det, det var ju tydligen bara en match så han räknu inte ens med att de ska mötas två gånger så troligen kommer öys och åka ju åka stor redan på vårsäsongen om det nu är möjligt så han kan inte det, med på den matchen Nej, det kan vara så också, så det känns lite grann som en utopi. Nej, de är ju inte vassa, de är det är de inte, men äh, skitsamma, nu är ju David, som man säger, mot de som inte... De är ju inte från Göteborg ändå, tydligen. Och det tycker inte jag heller att de är så... Äh. Men, men de är ändå inte helt värdelösa, så häcken. Vi slog de tre gånger skitlet förra året. Så. Ja, det var ju rätt roligt. Eh, jag, så, jag såg i GP i morse GP:s panel tippade Allsvenskan. Häcken var eh, det var ingen som tippade Häcken som segrare, det var en som tippade, som segrade. En, en som tippade Blåvitt som segrare. Sen var det ju en som tippade Norrköping som segrare. Och så var det om det var fyra man som tippade Malmö som segrare. Det känns ju inte helt logiskt. Men det som var spännande det var ju egentligen att Nästa, förutom han som tippade blåvit som serietta, så hade nästan alla journalisterna häcken för Blåvitt Balkander har ju alltid han, för. Ja, han tog ju ställning redan 11 januari när han hade sett två träningar <laughs> att Blåvitt är skittråkiga och Häcken är ju fantastisk alltså, oh. han, han, de, den, den, de, han, Hans tips skit jag fullständigt i han, han startade ju med en tydlig ståndpunkt oh. uh. Ja men det har han gjort nu i 4 ja. ja. år eller Ja år. visst, den kan han väl få behålla. Sen 2012 var han ju ja. Men jag ser ju hemskt gärna att vi skäppar av häcken Riktigt jävla rejält med en gång Vad fan har de egentligen? som är... som är... bra... Ja yeah. ah, han är skitbra... Fan också... <laughs> han är... Han är, uh, ah, han är, det är, han är faktiskt... Han är faktiskt riktigt duktig... Ja. Det, det är förmodligen en av allsvenskans... Uh, fem bästa spelare kanske... Mm. Det, det, det tror jag... Men jag, jag känner lite grann... Peter Gerardsson inne på sin... Han kom väl 09 va? Ja, åttonde äh, säsonger då, sjunde eller åttonde säsonger. Men är inte han färdig? Nej nah, men alltså... Eller, eller hittar han tillbaka igen? Var det bara... De vill ju spela, de är ju, de är ju mer än bra fotboll, jag har sett på, på affischerna. Vad nu fan det betyder. Ja, det betyder ju att man spelar jävligt gulligt men man vinner inte ett skit. Nej exakt och jag vet inte... Jag tar gärna tre platser och vinner ett år. Ett år kan man säga. Ja men de hade ju, de hade ju faktiskt skit på förra året. Ja. rakt igen, då de blev... Men de spelar ju roligt. Ja men det är Gustaf som Gustafsson som är kvar. Man, man, han, är ju, han måste ju tvunget att leverera. Framförallt måste de ju ordning på försvarsspelet. För det är ju fan inte bra. Nej, det är Nej, ju, det, det det, förra året. Ja, för det, det, det är ju helt, det är helt otänkbart att du ska vara topp tre lag i Allsvenskan. Om du släpper två bollar i snitt. Mm. Och jag ser inte att de har en backlinje som kommer att hålla tätt... Whatsoever. De har målvakt som är bra varannan dag. Reellt i USA. Han har ju inte samma dippar som han hade för 5-6 år sedan men han är ju fortfarande inte... Ja, vi har väl skitbra på onsdag, för det? Men, han, han slänger ju fortfarande in en annan boll. Mm. Eh, jag tycker det är halvrisiga mittbackar. Arkimo tycker jag är skitbra ytterback verkligen. Han tycker jag är bra på riktigt, framförallt offensivt. Men defensivt tycker jag de är ganska dåliga. Så nej. Ja, jag tror vi jag tror vi släpper dem häcken. Sex poäng. Ja, till nästa podd. Ja, jag, jag vill gärna tro på det men Fyra ja, i alla fall du 0 ja, mot eh, Falkenberg och 6-0 eh, Falkenberg ja, tecken. Äh, äh, känns tuffare än häcken. Spontant tycker jag. Ja, li, li, Speciellt på hur jag sitter i den sista 200. Men, men då inte det jävligt mycket hur det går för häcken i första matchen. De har väl älskat på Ja, det har de faktiskt. Och det går det, så är de rätt... Vad fan, där kommer Hallelängen in i matchen helt plötsligt. Ja, liksom bara... En riktig analys. Ja. Med, om och i slutet tog googlet mig när vi, att googlar, men vi <laughs> Han bara, bara smäcker in den. På den här ja. men det, det är ju det faktiskt en jävligt spännande premiärmatch när du mm. tar upp det ja. Och vi har ju även den Malmö Norrköping, ja. att jorden någonstans äh, börjar snurra på äh, ja, rutan c ruta c någonstans. Plötsligt var det nåt Ja. Sen, det är ju ingenting som ångör nånting men alla på ängel värdar lika ja, mycket. Nej. Så det är jävligt dumt att slänga bort dem i början ja. och tro att man ska jobba igen då. Av de häcken så var det att AEK äh, äh, tagit in Strandberg, Carlos. Låter. Så? Han ja. gillar färrena. Ja ja, det är ju samma sak där egentligen. Men så, alltså, jag, det gick inte väldigt bra för honom i. Jo första. Han hade Vad Först... hände sen då. Första 40 sekunderna i ja. CSK var svinbrå. Sen uh, dippade. Ja. Sen utspelat. var han i Ural, och sen. Ah uh, ja, sekunder, de första sekunderna det. Är... I det, det de behöver för att lönen ska betalas ut. Ja, ja, typ. ja, jag gjorde mm. något inne på och sparkade in en boll typ, direkt och fick lite lov på det med det här. Sen har utan inte haft att spela. Men vad fan killen, vad är han, 20 år eller någonting, 19. 19. Mm. Sparkar in sin framtid på ett lukrativt kontrakt. Jag menar, mm. fan hade inte gjort det. Skulle ljuga om vi säger att vi hade målat eller edlats i hundra år istället för att spela lite fotboll på år. Att... Eller... Kockat, eller jag på att säga. Ja. Men <laughs> säger man? Lagat ja. mat på Österfön. Det är ju lättare och du, du är någonstans lugn här och spelar bra fotboll i 40 sekunder Då ja. drar ihop äh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, livsinkomsten på det. absolut Tänk vad skid det är så på dem. Det men så se jag här nu. <skratt> ja, har <haha>, precis. <skratt> Inte där än <skratt> <skratt> Men vi ska se om häcken kommer att fortsätta lida av att... Livik yeah. såldes till Malmö. Kommer han från häcken? Nej, nah, häcken plockar honom från eh, Bajmynskön va? Yes. Han var ungdomsproffs där. Okay. Eh, han är ju skåning från början. Ja, jag tror till och med att ja. han är från Malmö man från Malmö, början. Ja, ja, han, ja han, är... Äh, han är väl från jag... men Och så plockar eh, ju häcken honom där som 17-18-åring från, eh, 17 -åring från eh, Bayern München som ungdomsbrott. Och han var ju riktigt, riktigt bra eken i ett bra säsonger tycker fortfarande att han var. Men han är inte så gammal. Nej, åh oh, nej, nej, oh, nej. Han är lite gammal i... U21 eller... Ja. Ja. Ja, vilka var det som var är ju skönt. han var ju torgivande i U21 landskapet. Och till och med i... Ja, jag tror att han skulle vara jätteviktig åh, är i åldernslaget i EM nu också. A ja. Och han kommer att bli förr eller senare. Ja. Och den spelaren ute i häcken lyckas ersätta. plus att man tappar. Ibland är det ju alltid på Simon och Samen som det är, Men det är Simon. Är det Simon ja, Samen är ju han som slår passningen till Tom Pettersson som såg den till Boman, som är inne. Ja. Det är så jag håller i Ja, och. Han, han har ju utvecklats kolossalt mycket, jag tycker det är en duktig spelare, bägge tvillingarna är duktiga spelare. Men jag menar, spelare som Martin Eriksson blir ju äldre. Eh, Jeremieff är ju en duktig forward, men kommer han att göra 20 år? Det får vi se. Ja. Det vi får se är ju nu får vi ta en sittning till. Ja, vi ska ta en sittning till och vi slår Häcken med 3-0 och ja, ska jag ska klura ut vad vi slår Falkenberg med. 2-2 sista delen Håkan har lämnat oss. Svinga med Halmstad. Här vi kan skita i hela superettan då eller? Ja, det kan vi göra. Ja. Hörde jag skott? Skål. Skål. Du har gått från primatot till Spenbrust. <laughs> ingen, ingen bra vecka. Ingen bra vecka är Ingen bra vecka. Har du vänt i Erik? Nej, inte än. <laughs> Det kommer Vad fan gör du allmänt nu... nu pratar vi fotboll istället. <laughs> ja, för... <laughs> Jag har ingenting att komma med. Nej. Eh, Ölreserionerna har du ställt in sig länge i Jag eh, eh, eh. ja, har själv växlat upp till en höga i kusten här eh. Och eh. Det finns ju rykten som säger att även Tommy Nilsson dricker höga i Det ser man Ja, ja. Då är du eh, i zonen nu Ja då är... Då, då, man, ja, man dricker ju berg på på världsklassnivå ja. i alla fall. Guds nivå. Ja, kan vi säga. Mm. Kan vi säga? Mm. Eh, vad, vad ska vi avhandla nu i sista delen? Förutom Banta med Olsson. Nej, då har vi tagit både Falkenberg och Häcken tycker jag väl. Ja, äh, ja det gjorde vi. Häcken som gick. Tycker jag Gjörturs äh, skada känns ju väldigt olägligt och väldigt oroande. Fyra till fem veckor. ja men... Och väldigt många matcher på de fyra till fem veckorna. Ja, ja, ja, ja. och hela vår Det... säsong. Ja, är jag veckorna. är ju borta där och, då. och sen kan han tillbaka till PSV. Så... <gör> ja, sen, sen är väl... Jag ska säga lite grann det här med de här, här lånena, hur känner vi det? Vi, vi, vi pratade lite grann om det första 10 minuterna, men... Jag känner väl att eh, vi har inte ekonomin just nu. Ja, men lånar vi in Nej. någonting som är bättre än det vi har? Verkligen? uppenbarligen måste vi göra det eftersom eh, Salo gick ju sönder också. Ja. Tyvärr. Men han, han, han har ju gjort, har han tränat med då Ja, nej. men det köpte vi honom fär, skadad och färdig. Nej, men fan han skadade sig det går eh, det går troll i mittbacken i blåvet i år. Uppenbarligen. Men då slog vi det med Jalma. Jalma står upp som eh, som vanligt. Som bär ju i. Mm. <laughs> <laughs> Exakt. Det är för jävla gött att vi har Hjalmar. Ja. Han går ju inte sönder så fort någon blåser på honom. Men jag, jag kommer inte ens... När fan Tom sönder då? Varför pratar ingen om Tom längre? Nej, det är väl för att... Eh, det är tomt om Tom. Han ska bli pappa här. Igen. Han har aldrig varit innan. Nej, eh, hon måste ju ändå ha varit gravid. Än, 42 månader, i alla fall, har jag hört det. Så måste jag för fan ha till ägget nu, eller Ja, Ja, skit samma. Det är ju det är ändå jättevård pappa, eller hur? Det alla mittbacker är skadade, om det är det ni är. Vi har 11 mittbacka skadade och Tommy pappa ledig. Jag har kämpat för att ha honom med pappa. Barnet är sju år nu. Det verkar ju det vara kärlek. Och mamman har ju slutat spela elitfotboll sen tre år tillbaka också. Ja, ah, det måste ligga något djupare bakom det. Eh, jag tror Tom håller på att skriva på sin novell. Ska på sina låtar? Ja, typ, ja. Det är från det. Ja, eller Tombo och Hackerböre film. Ja, någonting händer där. Ja. Skitsam, jag, nej. Desperata, desperata inlåningar. Mittbackskrisen, vad fan jag. vi har. Det är ingen en kris. Hjalmar och Piers ju hela. Han kunde tydligen spela mittback också, och såg ju inte den matchen. Nej, han, vad jag så kunde han inte riktigt det. Lilleman sa att han kunde det. Vad jag har hört så eh, tänkte han väldigt mycket vänsterback, fast han har mittback. Ja. Eh. Adam som mittback då? Ja, går den. Men vad fan. Det skolar vi på <laughs> faktiskt. Vi får inte se Ardham som Wittbark, fan vad gött. Skål. Disspodden, vi kan <laughs> få den här. Han är ju trots att den ändå riktigt jävla dålig. Ja, det, jag tycker är det är händer i Nordamerika helt klart. Ja, ja men, absolut. Eh, just när vi tar upp orden brukar jag känna att då är, känns det gött att låna, ut, låna in eh, någon jävla bak från Åtved och eventuellt... Eh, vad heter det? Boviklande från Peking. Men eh, nej. Och vi, har vi Hjalmar och Bärs så har, vi, eh, ja, det är har två, vi inga problem. Två inlåningar känns lite onödigt. Så. Ja, känns fullständigt meningslöst. Ja. Men det är som vi sa tidigare är att... Eh, lägg ner... Eh, Lägg ner fotbollsbolan om vi inte får upp någon spelare därifrån mm. För eh, nu när det verkligen behövs så. Nej. Vi fallonat in en målvakt, en kontraktslös målvakt från Gajs som vi plockat in på tre månader mm. det, det det känns som desperationen är fullständigt Det, det känns, uh, lite lite serie A och B just nu eh, Nej men vad fan händer? Ja, nej Hur ser det själv ut? Har du matchen i helgen? Ja, ingen vi kan ta därifrån eh, Nej, vi har ju eh, den målvakten vi har eh, står på söndag – Han ska stanna ett tag till. – Ja, han behöver ja. eh, Vi mötte faktiskt Lindome borta i sista träningsmatchen inför eh, premiären. Premiär, eh, söndagen på då mot Kära Claude Berg på Majvallen. Ja, då pratar vi junior class Och eh, mitt lag är ju GBF. Eh, Kärra Kladenberg är faktiskt favorittippade. Mm -hmm. Jag tror till och med att det är så att eh, Smedbergs farsa är en av tränarna för Kärra Kladenberg. Ja, okay. mm. Men eh, de kan ju vara bra då. Smedberg har ju mött eh, Messi i veckan. Ja, Bola, Bara det är ju... Eh, jag tror att vi går fram och nästan kramar hans botten, ja, tycker Ja, lite grann var det ju ytterst märkligt att Messi vann den matchen. Ja. Kan man ju tycka. För han, Messi spelar ju fan inte i Nej, ja, Det är ju Smedberg i alla Ja. Vilket ju ju automatiskt ni en bättre spelare. Ja, precis. Men det kan ju vara det att han inte är ordinari i blåvikt. Det kan ju vara att han Messi... Ja, kliver upp ett där. Mm. Ja, och när det, Jag vet inte. Det, det, det blir spännande. Spänningen börjar ju någonstans. Klamra sig fast. Man känner det alltid, att det är Ja, det är verkligen så. Det. Man, man ser med, med spänning fram emot det, är ju, det är ju därför de är jävla... Skadorna alltså. Jag, jag hoppas verkligen att Emil kan spela. Ja, men det tror jag inte. För det såg, ut som, det såg ju verkligen ut som kram kramp. Men, mm. men ibland kan jag känna att han, Hamreen har ju noll känsla för att ta ut eh, en vettig battling liksom. Vad fan ska han slita på Emil då för? jag har väl varit länge sedan det var något. Ja, men kan, kan, han, kan han inte köra lustig och ha den där eh, skåningen liksom? Och så, så får Emil fokusera på det som är viktigt. Jag menar, Emil är ju, det är ju Europas bästa högerback. Kanske världens bästa. Men Europas bästa utan att vi tar det i. Vad fan ska jag spela med Rom då? Är det bättre att han bara spelar för blåvikt? Så vi får använda det så att han verkligen ja, får komma frisk till sin rätt. Frisk och hel, vi behöver. Men frisk och hel, ja. Nej, då ska han ut och spela med FCZ helt plötsligt. Helt meningslöst match mot uh, Tjeckien. Ja, nu ska vi se. Vi har tre matcher på, vad är det? Knappt en vecka. Åtta man. dagar. Ja. Gnaget är ju den tredje mars. ja den har vi inte pratat om nu. Nej, vi ska nästan försöka klämma in en liten podd emellan... Ja, vi har ju en emellan. Ja, exakt. Nu vet vi inte när... Joao... Nej, exakt, när han kan. Våran eminent tekniker... Exakt. Och ja. eh, kollega. Och kollega, ja. Motega IT, va? Ja, jag får faktiskt dubbelkolla. Och... Ja, jag får dubbelkolla det. Men ja. eh, hans företag är ju ja. de facto registrerat nu. Ja. Underbar kille som eh, lär språket enormt fort och som nu var sitt eget företag eh, dessutom registrerat. Mm. Och det är våra tekniker. Det är vi jättestolt över Jajamän. Ja, den hade inte ligget ute Den här podden om det inte vore på honom Och det är kanske han ångrar just nu Men Nej, eh... <laughs> äh, jag, jag tror att Han är jättestolt ja. Det, det här är ju hans det är, det är ju hans första kliv ja. In i Den, den svenska ja, han, ska, han ska ju komma hit och prata Det Vare sig han vill eller inte Ja, faktiskt eh, så eh, Hörde jag en skola bort där borta ja. på 2,8? Eh, nej det gjorde jag har ingen Nej, kör den själv Vi ska även ha lite koll då på Zetubal ja, Har det avbytt Nej, vi ska bara ha den nu som och ändå sköter den här podden så vi får ju Ja, kan inte du, Kan inte du plotta det sätter och kalibrera vågen där för det är snart för bantamolsamma. Ja, eh, sätter du då. Eh, ligger utanför Lissabon. Slåss för alltid för att överleva. Eh, Portugal svar på jävle kanske. Ja. Det låter som ett lag som vi kan åka ut mot i Euro ja, ja ja fan det är de man gick upp för några år sedan. ja alltså. det är... Då är det ju inte Zétebals, eller... ...Portugas hopp jävligt kanske, men... Ändå. Så vi ska, vi ska hålla lite koll på Zéteball nu. Men först ska vi hålla koll på vikten här på... Äh, alltså, nej, jag måste kalibrera... Jag vet inte vad de gör som är nere och bassar emellan, om de absolut måste... Ja, vi, får inte, vi får nog faktiskt ta en paus här och så ska vi komma tillbaka när han har kalibrerat den. En sekund. Då Olsson, hopp på åge. Ja, det är därför som vann till Målsson. Yes, tänker. den är kalibrerad. Åter Ja den. Kommer ja, inte att gå, vi hade Vi ser ju under 98. Ja, det är. Min, vi. Det är... Ja jag, jag sköpar upp den tunga till, till, där till mitt i bläcket. Och den nickar ner. Ja, ja. Ja, det... Det slår du ju duktigt i plåten. Eh, vi se, vad fan händer där? Om du har det är fel på vågen eller om du... Nej, så jävla små kan vi ta blivit finns ut på kartan. Har gått ner det? Mm. Vad fan rättade erik? Vad har du gjort i veckan då? Jag har jobbat. Alldeles. Jobbat rätt. Eh, tätt. Vad mm. ligger du på då? Ah ja, det här är ju. Eh, vi pratar alltså. Och då är då glasögonen på mig. Ja. Mm. Annars ser jag ju inte vår väg här. så det är ju därför jag håller på mig. Eh, vi pratar 96,1. Ah, det är års bästa, ja. det är års bästa, kan man säga. Det är efter vi slog om till sommartid. Ja, det är det. det där har vi... <laughs> Men skulle jag vägt väg med en timme Ja, det är den som fattas där. Tidigare? Ja. Men om jag är i fan att göra någonting nu och låtsas att jag jobbar, då går ute upp en kilo på nej. timmen. Nej. Vad skulle du göra i morgon? Eh, uh, Premier League och Berge. Det låter inte lovande för... Nej, det gör vi inte. Så det är jävligt, uh... bra. Det är jävligt bra att vi väger oss i ja. uh, Nej, men 96,1. Vi tar den. Jag tycker det är taget. Ja. Årsbästa 96,1 och eh, nästa gång vi ses så har vi spelat två allsvenska matcher. Olsson har eh, gått ner ännu mer i vikt. Nej, äh, det är ju inte tänkt bort för det det lär ju bli eh, på onsdag blir det ju tullen innan matchen mm. och eh, söndagsmatchen kan ju bli på någon krog i fagorna, typ Paddington eller något annat. Ingen. Någon jävla hamburgare eller något annat? Tyvärr missar jag nog tullen på något, faktiskt. Ibland, ibland blir man bara besviken. Ja, jag blir besviken på mig väl. Hur, tänk hur tänkte du det? Och sam min sambos jobbtider. Jag kalibrerar ju och <laughs> tror du kalibrera käringens äh, arbetstider? Nej, jag har ju inte det. Du målare eller ja <laughs> Typ Ja. Ja, nej, jag vet inte vad. Ja, jag kan ja, jag har inga kommentarer på, på det Nej, jag är Hur, hur du... tänkte det? Och, nej, du vet näst... att det är avspark 18.30 dessutom. Nej, jag vet, det var det det sket ja. du kommer du då eller? Nej, nej jag lyckade upp där, någon minut innan eller precis vid på sidan. –Ja, någonstans där. –Ja, det väl sjunger klar. klart ja. kan vi skita ut de ta med det här då. –Jag ska gå med min nya fina tröja i. Eh, på, –På tal om nya fina tröja... –Ja. Eh, –Jo, faktiskt med mig min nya fina tröja. –Jag vet inte, ska vi... Jag, jag har ju upp den med namn och grejer. Eh... –Det är PCIJs gamla nummer. Den är ju lite grann här. med tanke på juju då. Ja, jag tycker den sitter som en smäck eh, om en smäck är tight så sitter den som en ja. smäck. Eh, frågan är, ska vi ta en plåt och lägga upp på den, eller? Jag vad? tycker nog det. Har du någon kommentar till den? Jag tycker den är fantastisk, men jag tänker inte säga vad det står, för vi det... får skapa ett Instagram konto eller någonting men ska vi lägga upp den på Facebook. Ja, det får vi göra. Ja, lägga upp den på Facebook. Ja. Och så eh, alla till Falkenberg som får plats. Alla till Ullevi som eh, får plats. Eh, och det finns i det är ett trångt vi så. Jag tror att man kan låtsas att man håller på häcken, för det finns säkert platser över. Det finns alltid platser över. Ja, det, det, det, det var faktiskt väldigt bra avslutande. Det finns alltid platser över på häckens litterna. Ja, ja, lite grann så. Och hissingen ligger inte i uppe Där är vi överens. Ja. Skål, kan Skål, trevlig härlig. Kärna, ha det.